Hallo, liebes Reidinger-Team. Hier ist mal wieder der obo Schöne Sendung habt ihr gehabt, kürzlich. Ähm, ich wollte mal vor allem Micha antworten. Der hat so ein bisschen drüber philosophiert, ob es sich lohnt, äh, die Webpage anzunehmen. Äh, besonders schön zu gestalten, das WordPress, das, sich um das Theme zu kümmern und so weiter. Ähm, ich kann mal jetzt nur von mir persönlich äh, sprechen. Ich gucke sehr selten auf äh, Homepages. Ich habe halt meinen Podcatcher auf dem Handy und da höre ich eben meine Podcasts. Ich bin auch jemand, der sehr selten bis eigentlich nie auf Shownotes guckt. Ich habe keine Zeit, da noch irgendwelche Dinge nachzuklicken. Aber ähm, Aber andere vielleicht schon, man kann ja nicht von sich auf andere schließen. Ähm, bei Micha werde ich auf jeden Fall mal auf die Homepage gucken, weil ich weiß, dass du äh, sehr schöne Gestaltungsmöglichkeiten hast und da das also mit viel Liebe gestaltest. Und da gucke ich nachher auf jeden Fall schon mal drauf. Wenn ich jetzt mal gucke auf meine Statistiken vom Umwohnmukum, ähm, da fällt mir auf, dass wenn die Folgen relativ neu sind, also so die letzten, was weiß ich, drei, vier Monate, das sind immer so im Schnitt äh, am Anfang so um die 600 Downloads und da sind 93% der Downloads gehen über den Feed. Und nur 6% über den Webplayer, also was mir zeigt, dass jemand dann auf die Homepage geht und das Ganze über den Webplayer Player hört. Wenn ich dann etwas ältere oder deutlich ältere Folgen äh, nehme, zum Beispiel meine Folge Nummer 4, das ist jetzt bisher die mit den meisten Downloads, 1200 Downloads mittlerweile, Da relativiert sich das dann plötzlich, da haben wir jetzt 51% über den Feed, 35% über den Webplayer und 14%, die das direkt runterladen. Also es scheint sich äh, im Laufe der Zeit äh, landen dann doch immer wieder Leute auf dem WordPress und gucken sich das da an. Also von daher lohnt sich schon, das einigermaßen vernünftig zu gestalten und ähm, ja gehört einfach zum Podcast dazu. Die einen gucken gerne, die anderen gucken eben nicht. Das wollte ich mal so statistisch einfließen lassen. Dann wollte ich mich gleich auch noch bedanken, wenn ich eh schon mal am Mikrofon bin, für deine Recherche zum Thema ähm, Böse Teufel. Ja klar, der erste FC Kaiserslautern, das sind ja die roten Teufel. Und dieses äh, Tuch, was da hing, das hatten die als, ähm, als Sonnenschutz für ihre Terrasse äh, angebracht. War eben ein knallrotes Tuch mit diesem Spruch Böse Teufels drauf. Vielen Dank, dass du so lieb drauf eingegangen bist. Ähm, und... Ja, dann wünsche ich euch weiter schöne Sendungen und schauen wir mal, wie sich alles so ergibt, wenn dann auch äh, das Sven und der Kai wieder da sind. Da bin ich ja schon sehr gespannt. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, der Obermann.